Sirenius en Tuleel, hoofstuk 99, die aankomst van Sirenius en Pilla. Jozef vertel om oor die mysie, Sirenius hyweliks aansoek aan die pleegdochter van Jozef. Terwyl die mysie nog oorgeloop het van vreugde, het Sirenius juist weer in geselskap van Maronius Pilla teruggekeer, soos hy die vorige aand beloof het. Jozef en Miriam, het om met groot hartlike vreugde ontvang en Sireneus sê, O my verhewe vriend en broer, wat het julle toch beleef, dat julle tot my groot genoeg toening so opgewek is? Jozef het die meisie dadelijk vir Sireneus gewys en gesê, Kyk, daar met die kynkie op die arm en diep gelukzaligheid versonke, sien jy die rede vir ons vreugde. Sireneus het aandachtiger na die meisie gekyk En daarna aan Jozef gesê, Het jy haar danes as kindermuisie aangeneem? Waar kom die mooi Israelitiese meisie wel vandaan? En Jozef het sy reenees, wat van een skierigheid gebrand het, geantwoord, O verhewe vriend, kyk, wonder het haar in ons huisvesting ingebring. Sy het blind na my gekom en soos in bejaarde allerarmste bedelaar is daar uitgesien. Dier die mag van die kynkie het sy echter haar gesigsvermoe teruggekry en toe blyk dit, dat sy een mysie van nauweliks 20 somers is. Sy is een weeskind en daarom het ek haar dan ook as my dochter aangeneem en dit is eindlik die werklike rede van ons vreugde. En sy reenies waar die mysie met steeds groeiende welgevalle betrag het, terwyl sy self uit louter gelukzaligheid sy is nog glad nie opgemerk het nie, hoewel hy in sy volle glorie aanwezig was, het dan Jozef gesê, O vriend, o broer, hoe spuit het my nou dat ek in hoer hoe mynse patriceer is, voor waar, ek sou alles wou doen om 'n jodeer te wees, om hier die wondermooie jodeese meisie van jou nou tot vrou te vraag, want jy weet dat ek een vrygesel en kinderloos is, O, wat sou soe vrou dier jou geseend vir my kon beteken? En Joosef het jy nu sereenies geglimlag en omgevra, Wat sou jy dan doen as hierdie mysie geen judeer maar een Romeinse mysie van hoe afkom sou wees, net soos jy? En as sy die enigste dochter van een patriceer sou wees, wie sy ouwers tydens een reis na Delphi in die galwe van die see omgekom het, Nou het Sireneus Joosef baie verbluf aangekyk en na oomlik van stilte gesê, O verhewe vriend en broer, wat sê jy nou? Ek smeek jou, verduidelik meer wat jy gesê het, want die saak skynd my baie naby aan te gaan. Maar Joosef sê, my hogeachte vriend, kyk, alles het sy tyd, wees ook jy daarom nog a bykie geduldig, want die meisie self sal jou alles vertel. Vertel jy my echter voorlopig hoe dit daar in uitsien met die opgegrawe lyk like hy die pijn van die tempels?